Maija. Tässä on Eero Raitti Helsingin kihlakunnan virastosta. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Te olette lähdössä 29. päivä kuluvaa vuotta joulukuussa Brasilian ilmeisesti. 27. Korjaan tähän välittömästi. Joo, Joo meidän saama tiedon mukaan teillä on ainoastaan menolippu ostettu sinne ja lähdenkin tässä tarkastamaan, että oletteko koska palaamassa takaisin. No, Tällä hetkellä en, en kyllä tiedä, että milloin pahamassa valitettavasti. Sen takia ostinkin vaan lipun. Meille tulee nimittäin välittömästi ilmoitus siitä, että jos on pelkkä menolippu, koska nyt meillähän on tämä, varmasti jotta tietoinen, tästä neljän kuukauden karensista. Eli ilman lupaa Suomen valtiolta, niin yli neljän kuukauden poistumisia kotimaasta niin on niin sanotusti laitonta. Ah mutta siis onhan esimerkiksi mä aikaisemminkin ollut poissa kotimaasta yli neljä kuukautta. No se mutkistaa vielä enemmän, koska sitten ei välttämättä, jos on niin kulva, esimerkiksi... kulva vuoden sisällä ollut yli neljä kuukautta pois, niin sitten ei välttämättä myönnetäkään tämmöistä lupaa ollenkaan mutta tota, kyllähän ihminen voi matkustella vaikka yli vuoden, jos, jos se haluaa. Periaatteessa voi kyllä, mutta ei, saman vuoden aikana tämä ei ole mahdollista. Ja toisekseen siihen nykyään tosiaan Suomen valtiolta täytyy lupaana noin, on niin paljon ollut tämmöisiä luvattomia maasta muuttoja ja muita. Ja se on valtavaa miinusta kuitenkin, tulee sitten valtiolle ja veronrahoissa. Ja tämmöisissä näkyy, että, että tota, koska te olette ollut sitten poissa pidempään. Siis mä olen ollut työharjoittelussa Simon kautta, eli tämän kansainvälisen henkilövaihdon. Joo. Suomen se on tää siile. Se oli tää kyllä. Joo, no siitä meillä näkyykin tässä merkintä. Näköjään taitaa olla seitsemän kuukauden. Mutta tämä on nyt kuitenkin vuoden sisällä ollut tämä kyseinen. Joo, mä palasin sieltä heinäkuun lopussa. Tässä on nyt ainoa vaihtoehto semmoinen, että kun lähdette hakemaan tätä lupaa Suomen valtiolta, mutta ikävä kyllä pelkään, että tämän Chile reissun takia, niin semmoista ei myönnetä, että se on maksimissaan tämmöinen kolme ja puolen kuukauden poissaolo sitten vaan mahdollinen. No, eli siis tarkoittain mitä? Siis anteeksi, että mitä, että... Niin, tarkoittaa tarkoittain, täytyykö mun niinku todistaa jotenkin, että mä tulen palaamaan? Täytyy ostaa kolme ja puolen kuukauden päähän maksimissaan sitten takastulolippu, taikka sitten me joudumme ikävä kyllä töimään tämän koko matkan. Että voi olla kyllä, vaikka te tätä lupaa haettekin, niin sitä ei, ei tulla myöntämään tosiaan tämän takia. En tiedä sitten voi olla, että jos siinä jotain tämmöisiä niin sanottuja turvatakusummia sitten määrätään tai näin, mutta... Mutta tosiaan tämmöinen lupaanomus täytyisi nyt te, teidän hakea. Joo, mutta mä siis niinku ihan mielenkiintoista kysyit, miten tämmöiset tiedot niinku liikkuu ihmisten matkustamisista ja, ja menemisistä? No meillä ei ole lupaa kommentoida noita, mutta kyllä Suomen valtion kyllä saa tarvittaessa kaikki tämmöiset, jotka tavallaan kuitenkin sitten uhkaa meidän ette... itsenäisyyttä ja näin. Että... Uh, itsenäisyyttä? Niin. Milloin tätä uhkaa Suomen itsenäisyyttä, että ihmiset matkustelevat? No eihän sitä koskaan tiedä, että mitä ihmiset siellä sitten tekee ja kuitenkin on aina se pelko, että tavallaan muutetaan sitten pois ja eihän siitä mitään tulisi, jos kaikki täältä nyt pois muuttaisitte. Ahaa, mutta te siis olette Helsingin kihlakunnan virassa. <sum> Joo, kyllä. Just, mikä teille nimi on, jos mä saan ihan vielä? Eero Raitti. Eero Raitti? Teillä on nyt no. selvästi jotain tämmöistä niin skeptisyyttä tässä ilmiössä. <sum> että ihmiset, kun nyky nykymaailmassa, mitä mäkin nyt ystävistäni niin tiedän, että mehän matkustelee niin kuin, ihmiset matkustelee nykyään ties minne ja viipyy ties kuinka kauan ja ties missä. Et niin, että no ehkä, ehkä, niin, no ehkä juuri näistä syistä niin on, on sitten otettu tämmöiset käytännöt haltuun. Että. Eikö voi esittää jotain dokumentteja siitä, että jos saan niin hyväksynyt, esimerkiksi nyt mäkin olen menossa YKlle työharjoitteluun no te voitte dokumentteja esittää ja näin, mutta en, en sitten tiedä tosiaan, että... Että miten ne tähän vaikuttaa? Mä voisin itse asiassa pyytää tähän puhelimeen, tässä on tämä meidän johtaja, tämä Marja Hakala. Ei, eläne, ei, voi olla ei. Ei, niin ei, lähetä. ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Sä olet elinnyt, että kukaan, missä, Mitä haluan? Missä on edes saanut? Piespä, että Nyt kävi niin maja, että pääsit se aammusshoun pilapuheluun Radio Energylle. Hyvää päivää. Ei muuta kuin hei oikein loistavaa Brasilian reissua ja on ihan niin pitkää kuolle kuin haluat. Hienoa kiinnostaa, nyt tästä tietää ilmeisesti Suomen valtionkin, että mä oon menossa. Kyllä.